Ursaian bezalat, pundua egin dugu, e, pasaden ukteari buruzen, beraz 2000 emezortziko hori, e, e, gehtakariak aipatu ditugu, e, korduak aukestu ere, eta jakinez, bim, ba hori 2000 emezortzi uktea biziki aberatsa izan da Eusko haren zat, pasatu dira, eta horiek be, e, berriz aipatu ditugu, eta angugo horrazi. Eusko hamonetaren garapen bat ere, berdina o, pasatu baitzinuten ere, milioieko a... Urte ongian bilioi bat Euko zirgurazioan eh, pasatu gen nuuen, eh, Urte astapenean eh, Monkoseporplan eh, proiektu dealdian Euskoa eh, eh, lehen proiektua atera eh, Frantzia guzia au eh, gestostuak izan ziren Bestalde eh, jonen ere estaduarekin eta baiianako eh, eh, izan ziren abainketen eh, inguruko... Eh, Gura beharak eta azkenean horre Lortu dugu, bayonako hiriarekin plantan ezakzea Ordainketan Euskoetan ordaintzeko Prozedura eta Hori plantanda da urte hon Beraz zinez Hori bizikia berratza izan da urtea Eta bestalde Ursaian bezala egitu dugu Hori kidetzaak egiten eta Entrezza gehiago zaharazten proiektuan Mugeloari begidea ere emantziste segur haski? Datu kampainari begira? Bai, lehenik aipatu ditugu e, aukten goberritasun batzu, e, bereziki komunikazio mailan, eta horkeztu dugu, hori e, pondu unagusia zen, e, biltzan agusian, horkeztu e, dugu biltzan agusitik e, goitia biatzen dugun e, kampaina, eusko dutu izendatu duguna, eta hori da e, leman nagusia e, arglo bezberdinetan, e, Ari girenean behori, Euskoz obe, egitea obedea eta bai laborantzarren alde, Euskoarren alde edo tokiko komertzioaren alde. Jadanik egiten dira gauza initz eta guk nahi dugu jendea bultzatu Euskoa erabiltzera ahlo horietan ere elan egitean. Hori zenen da kampainaren elburua? Bai, elburua da, e, proiektua ezagutzen duten jendeek eta eta begionez ikusten duten jendeek e, e, simpatia batetik egan ezagun pasatzea erabiltzea konjetura, beraz bai jadanik jadanik ide diren artean emendatzea Euskoaren erabilpena, eta gero hori e, bat komentzitua diren jendeak baina ez dutena bortzaz beti erabiltzen alduten guzietan erabiltzea Euskoa, eta lan lanberesibat egirendugu dauntan e, hainbat bestetan presenta izaiteko jendeari paradauri emaiteko Eusko kartak hori e, badua ahak hasta, edo la, ez du aina espaldi emartzen eman auriguna, jendeak baliatzen du Eusko kartak? Baie, duara bi urte eman ginoen martxan, eta gaur egun eh, mila bostion bat partikularrek idutte kontu bat eta karta erabiltzen dute. Gaur egun eh, ikusi dugu abendua gerostik eh, emendatzen dela kontu idekitzen eh, kopurua edo abiadura, eh, kontu bat edo bi dira egungu zizan. Eta bai horrek e, egiten du ere eusko kopurua emendatzen dela eta gerrota jende gehiago kerebiltzen duela. Eta bai partikularan aletik zinez ikusten dugu azken hilabete hauetan e, e, lotura jendeak gehiago lotzen dela.